ya 13-cü fəsil Pasqa bayram idi. İsa artıq bu dünyadan ayrılıb, atanın yanına gedəcəyi məqamın gəldiyini bilirdi. O, dünyada özünə məxsus olanları həmişə sevmişdi və axıra qədər də sevdi. Axşam yemək zamanı iblis artıq Ona xəyanət etmək fikrini Şimon İskariot oğlu Yehudanın ürəyinə qoymuşdu. İsa, atanın hər şeyi onun ixtiyarına verdiyini, Allahdan gəldiyini və Allahın yanına qaydacağını bilirdi. O, süflədən qalxıb üst paltarını bir yana qoydu və bir dəsmal götürüb belinə bağladı. Sonra ləyənə su töküb Şagirdlərin ayaqlarını yumağa Və belinə bağladığı dəsmalla silməyə başladı İsa, Şimon, Peterə yaxınlaşanda O, İsa'ya ya Ya Rəb, sən mi mənim ayaqlarımı yüyəcəksən? Dedi İsa cavabında ona dedi Mənim nə etdiyimi sən indi bilməzsən Amma sonra anlayacaqsan Peter ona dedi Mənim ayaqlarımı heç vaxt yumuyacaqsan. İsa ona cavab verdi. Əgər səni yumasam, mənim yanımda yerin olmaz. Şimon Peter ona dedi. Ya Rəb, təkcə ayaqlarımı deyil, əllərimi və başımı da yuh. İsa ona dedi. Çinmiş adam üçün təkçi ayaqlarını yumaq kifayətdir. Çünki başdan başa təmizdir. Siz də təmizsiniz. Amma hamınız yox. Çünki ona kimin xəyanət edəcəyini bilirdi. Buna görə də hamınız təmiz değilsiniz söylədi. İsa onların ayaqlarını yududan sonra paltarını qeyindi və yenə süfrəyə oturaraq onlara dedi. Mənim sizə nə etdiyimi bilirsinizmi? Siz məni müəllim və Rəbb deyə çağırırsınız. Və doğru deyirsiniz, çünki mən elə o yam. İndi ki mən rəb və müəllim olduğum halda sizin ayaqlarınızı yudum. Siz də bir-birinizin ayaqlarını yumalısınız. Çünki sizə nümunə göstərdim ki, mənim sizə etdiyimi siz də bir-birinizə edəsiniz. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Qul ağasından, elçi də onu göndərəndən üstün deyil. Əgər bu şeyləri bilib onlara əməl edirsinizsə, bəxtiyarsınız. Hamınız barədə söyləmirəm, mən öz seçdiklərimi tanıyıram. Amma qoy, çörəyimi yiyən mənə xəyanat etdi, deyən müqəddəs yazı yerinə yetsin. İndi bu şeylər baş verməzdən əvvəl, sizə bunları söyləyirəm ki, baş verəndə inanasınız. O mənəm. Doğrusunu, Doğrusunu sizə deyirəm, mənim göndərdiyim bir nəfəri qəbul edən şəxs məni qəbul edər, məni qəbul edən də məni göndərəni qəbul edər. İsa bu sözləri söylədikdən sonra ürəyi təlaşa düşdü və şəhadət edib dedi. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm, sizlərdən biri mənə xəyanət edəcək. Şagirdlər onun kimin barəsində danışdığını bilməyib, şaşqınlıq içində qalaraq bir-birlərinə baxdılar. Şagirdlərdən biri, İsa'nın sevimli şagirdi onun köçsünə sığınmışdı. Şimon Petr həmin şagirdə işarə elədi ki, kimin barəsində danışdığını ondan soruşsun. Həmin şagird İsa'nın sinəsinə əylərək ondan soruşdu. Ya Rəb, o kimdi? İsa cavab verdi. Bu çörək tikəsini batırıb kime versem odur. Tikəni batırıb Şimon İskariot oğlu Yahudaya verdi. Yahuda tikəni alan kimi şeytan onun içində girdi. İsa ona, Nə edəcəksənsə tez et, dedi. İsa'nın bunun niyə ona söylədiyini süfrədə oturanların heç biri başa düşmədi. Pul qutusu Yahuda dolduğu üçün Bəziləri cüman etdi ki, İsa ona Bayrama bizə lazım olan şeyləri al Yaxud yoxsullara bir şey verdiyir Yahuda tikəni alan kimi dərhal bayrağa çıxdı Artıq gecə idi O çıxandan sonra İsa dedi İndi bəşəroğlu izzətləndi Və Allah da onda izzətləndi İndiki Allah bəşəroğlu Onda izzətləndi, Allah da onu özündə izzətləndirəcək, tezliklə izzətləndirəcək. Ey övladlarım, az bir müddətdə sizinlə olacağım, siz məni axtaracaqsınız. Yəhudilərə, mənim getdiyim yerə siz gələ bilməzsiniz dediyim kimi, indi sizə də bunu söyləyirəm. Sizə yeni bir əmr verirəm. Bir-birinizi sevin. Mən sizi sevdiyim kimi, Siz də bir-birinizi sevin. Əgər bir-birinizə məhəbbətiniz olsa, Bütün insanlar biləcək ki, Siz mənim şagirdlərimsiniz. Şimon Peter İsa'dan soruşdu. Yərəb, hara gedirsən? İsa cavab verdi. Gətdiyim yerə indi ardımca gələ bilməzsən, amma sonra ardımca gələcəksən. Peter ona dedi, Ya Rəb, niyə indi ardımca gələ bilmərəm? Sənin üçün canımı qurban verərəm. İsa ona dedi, Mənim üçün canını qurban verərsən? Doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm. Xoruz banlamazdan əvvəl sən məni üç dəfə inkar edəcəksən.